З більшістю завжди насідають на гладкого і не чая. завжди підтримують гетьмана, хоч би він і помилявся. Ні, тут уже не забузький, не зрада, тут уже щось глибше. Але що? О. Хоч би чорнота не мовчав, хоч би кривоніс на їх цитнув, але ні, кривоніс, певно, сьогодні мовчатиме, промовляє тільки тоді, коли вже як слід візьме за серце. А Забуйського він гаразд і не знав. На його думку, певно, я радився ні до чого. А втік, мовляв, зрадник та й край. «Ну чо ж ти мовчиш?» – штовхнув Богуна Гладкий. Богун підвівся. «По правді, братове, гидко якось про того Забузького говорити. Гладкий, може, занадто гостро тут висловився, але думка його правдива. Сяди дав в тому, що дехто з нас слухався Забузького». Тільки гладкий і нечай сказали не все. Біда не тільки в тому, що надто вже ми зволікали з наступом. Біда в тому, що й серед нас, і в війську, немає цілковитої згоди. Пам'ятаєте, як колись бундючився Забузький? Ми, мовляв, старшина, ми й сей, п'яте і десяте, а по мовляв, хлопи. Навіть колики прості, мовляв, те ж саме, що й хлопи. А хто з нас тоді заперечував Забузькому? Здається, один тільки не чай. А чому? Та тому, що ще й досі багато є серед нашої старшини таких великих панів. Це ж вони, ніхто інший, складали інструкцію для послів. Вимагали для себе реєстру в 20 тисяч. А для поспільства – нічого. Ось у чому біда. Послів виряджала рада козацька, гостро зауважив Хмельницький. Знаю, що рада. «А от чого не читали по всьому війську інструкцію? Чого не читали листів від Сейму?» «Та читали ж, хіба ти забув? Ще на Гончарисі читали!» – почулося кілька голосів. «На Гончарисі? На Гончарисі у нас військо ж було чи не вдвоє менше? А як поєдналися з Кривоносом та Морозенком?» – скликав гетьман полкові ради. «Ні, ні, ні!» – А підіть, ну, послухайте, що тепер говорять!» Спробуйте нагадати, що ви колись вимагали 20 -ти тисячного реєстру. Та вас Богун не скінчив, стоячи посеред намету. Він саме повернувся лицем до входу і одного з перших побачив Кричевського, що прямував просто до гетьмана, певно, з якоюсь важливою новиною. Богун разом з Кричевським стурбовано підійшов до столу. «Що там?» – з прихованим. Неспокоєм спитав Хмельницький. Конець Польський і Остророг перейшли ікопоть під росолівцями, підступають під Костянтинів з великими силами. Наша залога не здержить. Оттуди, к бісу, прошепотів гладкий. Хмельницький помітив. Прошу меркородського полковника до порядку. Ради не скінчено. Новини, що її приніс пан полковник Київський, ми чекали. Погано, коли ляхи зразу ж ударять на Костянтинів. Тільки навряд. Бачи, який дощу шкварив. А за ніч залога встигне залишити місто. Наша головна позиція пилява. Я буду в замку. Військо табориться над правим берегом Ікви. Лювий бік хай займають, коли хочуть. Там позиція дуже невигідна. Горби, долини, стави... «Хто має щось зауважити?» «Ніхто?» «Тоді я прошу панів полковників до своїх полків». «Та ще ось що. За тиждень або й раніше прийдуть татари. Вчора увечері від хана була звістка оголосити всьому військові». «Як? Татари? А чому ж нам про це не сказано раніше?» – скрикнув Гладкий. «Ради ще не було скінчено, пане полковнику. Цю звістку я залишив на кінець. Загадково посміхнувся Хмельницький. «Орди йде сто тисяч! Ось лист!» Після аудієнцій у Конецпольського дід Панас і Максим наважувалися виходити з свого намету тільки надвечір. Боялися зустрічі з Саворакшею, а той, як назло, майже весь час крутився поблизу то бачили, як він йшов до одного з регіментарських наметів, то топтався коло скарбових возів, то нарешті цілими годинами старчав на Майдані проти намету свого пана, не би і тільки для того, щоб стати струнко, а потім, і знявши шапку, уклонитися до землі, якщо йти не повз його хтось із значніших панів. До непочуття переживав Максим, стежачи крадькома за Северакшею. Неясне перечуття небезпеки, від неминучої зустрічі з цією людиною, раптом притлумлювалося гострим бажанням винайти якийсь підступ. Ухопити несподівано Северакшу і мучити, аж поки не скаже, де Оксана. Діду, а діду? А що, якби Северакша Зайшов якось сюди до намету, а на його потихесеньку цок та волобок, пошкіряний мішок. Тю, ну вигадаєш таке? Тут якби самим якось не опинитися в нього в пазурах. І чого той кінець польський затримує так довго, а про сиворакшу ти й гадки немай. Це вже з богоном щось вигадаємо. Коли живі будемо, дід важко зітхнув. Обставини видимо складалися так, що сподіватися щасливого повороту навряд чи доводилося. Надвечір другого дня, коли вщух кілька години дощ і розпогодилося, Максим помітив коло намету конець польського незвичайний рух. Десятки слуг виносили на Майдан якісь пакунки, діжки з вином, пивом, медом. Саваракша крутився тут же. Керував десятьма слугами в довгих зелено-жовтих ліберіях. Він то покрикував, то, взявшися у боки, потягував люльку і стежив, як розташовували один коло одного столи, накриваючи їх обрусами. То нарешті кудись зникав. Щоб раптом з'явитися знову з такими ж самими, як і він, розпорядниками. На запитання Максимове, один із двораків, пробігаючи повз них, відповів, що готують вечерю на честь князя воєводи Руського. А, виходить, замирився з ними, Ярема, зауважив дід. Надвечір запалено навколо Майдану величезні смолоскипи, а подекуди ліхтарі. Конець Польський особисто оглянув столи, щось наказав і кудись подався на чолі цілої сотні розкішно вдягнених двораків і панства. «Певно, зустрічати Ярему», – сказав дід Максимові. Справді щось через півгодини – Почулися здалеку гучні вівати Вдарили сальви Заграла музика І тисячі голосів Загукали «Віват! Віват Єремі!» Стоголоса луна Розкотилася табором Здавалося все Чисто військо польське Вітає князя Єрему Ніч надходила швидко Дивіться «Дивіться, діду! О, наче щось зайнялося!» – прошепотів Максим, помітивши на майдані маленький зелений вогник. Не встиг, ще що дід щось зауважити, як вогник значно побільшав. Із зеленого став червоним, а потім яскраво-блакитним. Він залив своїм сяйвом увесь майдан» у ту ж миті прорізали темряву ракети. У світлі різнокольорових огнів і смолоскипів численна юрба двораків і військових оточила Майдан, гучно вітаючи князя Ярему, що під'їхав до намету конець Польського поруч із господарем. За півгодини, коли Майдану, де накрито було вечерю, з усього табору Польського, Зібрався великий, кількатисячний натовп. «Ну, тепер уже і нам можна вийти!» Звернувся дід до Максима, і вони затерлися в юрбі, намагаючись якнайближче просунутися до столів, за якими бенкетувало танство. На чільному місці сидів Ярема. Поруч із ним Домінік Заславський, як конець польський з остророгом. В оксамитних, підбитих найкоштовнішим хутром кунтушах, у шапках з діамантовими китицями, в жупанах усіх кольорів з золотими та срібними петлицями, з блакитними, зеленими, червоними, жовтими шарфами, що охимерно обкручені були поверх одежі, самовпевнено, бундючно сиділи пани. А за спинами в них юрмилися їхні численні прибічники, дрібна шляхта, двораки, слуги. Пани, не доївши якогось шматка, передавали його комусь із цих підпанків чи слуг, і ті накидалися на ласі шматки, мов зграя голодних псів, звичайно, не забуваючи насамперед поцілувати ласкаву руку свого милостивого пана.